Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen Ma'inu wa nestağfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina min yahdihi illahu felamud illa lah wa mayyudil felamud illa lah wa ashkadu an la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah wa ashkadu anna muhammadan ablahu wa rasoolu sallallahu alayhi wa alayhi wa ashabihi wa min tabiahu bihsanillahi wa min Amma ba'd. Fa inna khayra al-hadisi kitab Allah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sharr al-umuri wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin fi nar Kao što smo najavili, današnje predavanje govori o hrani, odnosno šta je došlo u šerijskim tekstovima od hrani, o dozvoli i zabrani iste. U dužim hadisu koji bilježi Buharija i Muslim svoja dva sahiha od Džabira Allahu anhu je došlo da je da je manja skupina vojnika koji poslanik sallallahu alajhi ve sellem prema obali mora na među kojima je bio na čelu Abu Ubejd džarah prilikom prolaska pored morske obale prošli su na pored veliko kita koje je izbacilo more. U nekim rivalitima je došlo da je to bio ogroman kit do te mjeri da da jedan, da bi neko da shaba ušao u njeg, da bi ušao u i da bi e, čitavno svoj veličinom stao u njega, kada se uspravi uspravno ono. Pa su oni Hidali mesa od kita i jeli. I onda su, uh, kada su došli Allahom poslaniku, sallallahu alim se kada se vratili, mesa se nije bilo pokvarilo. Pitali su Allahom poslanika, sallallahu alim selem, je li ima šta sporno u toj uh, ribi, velikom kitu kojeg si jeli. Pa im on odgovorio, uh, huva uh, riskun aharđahu allahu lakum, kaže to je obskrba koju je Allah želšanuhu vama dao ili izbacio iz mora pa je onda rekao dalje kaže Thahel me'akum min lahmihi šejon fa tuti imunena imate li nešto? da li vam je ostalo nešto od mesa? pa da i nas nahranite uh, ovo je skraćana verzija ovog, ovog hadisa Unom ka što ka im ne za ovaj hadiske ovaj hadis ukazuje na dozvoluu, na dozvolu a, životinja, uginuli životinja morskih. Sve jedno bile sno nači dali uginule tako što su ulove ili uginule same od sebe. Na znači, čovo jeno hadisa koji ukazuju a, svojim, svojim značenje na dozvolu jedenja održenih rani. Također imamo obredno, imamo određene hadise koji govore o zabrani e, jedjenja određenih životinja. E, kao što je poznati hadis koji inače učitelji navode u kontekstu e, muhrima odnosno hadžija <havim> koji odu na hađ i na umru e, koji je životinje, <havim> koje životinje je dozvoljeno ubiti ako je čovjek pod ihramima, znači za njeti hađa. hadža. Odaje radi Allahu hanha se prenosi وحديس متفق عليه ولي بيجي بوهاريه المسلم ده قصانيك صلى الله عليه وسلم رأيكاو خمس من الدواب كلهن فواسيق يقتلن في الحل والحرب كجي بيت جيبوتين كجي سفسون كجي شتتوشن فواسيق Fisk, način, u arabsko način, znači, grijev. A ovdje, u kontekstu, ovdje, najbližje se prevede da su, da su to životnje koje, koje nanose štetu. Kaže, juqtelne fil, fil, fil hilli od haremu. Ubijaju se uh, i uh, van haremu i unutar haremu. Harem misli se vode na dio zemlje oko Ka'be, u Meke. Pa je onda navio postanik, sallallahu alaihi sallam, koje su to životinu ko el gorabu, Wal Hide ka gorab tu je rana. Hiide je vrste sokola. Wal akrebu, škorpija, škor, Walretu miš, Wal kelbu akur i pas koji napada koji ujeda ili bijje sem pasno gar. Naće din na pe životinja znači od gavrana, od ove vrste sokola ili uopšte sokola, od škorpiona, miša i psa koji ujeda. S tim da došlo u revajati kod Buharije dodatak šest životinje, a to je Alhajje, a to je zmija, znači to dođe šesta životinja. Znači u redosom hadijsku od Buharije dodatak ima. Također eh, spominje se i eh, sedma životinja a to je kod eh, Ebu Awani eh, i kod, eh, kod Ebu Daouda. Znači dodatak kaže seba on Adi, a to je eh, znači, divlja životinja zvijer. Ona dođe kao sedma. A onda kod Ebu Huzeime i Ibn Munfira imao dodatak još eh, osme i devete životinja a to je Rib Iwan Namir a to je vuk i e, tigar. Tako da imamo, znači, sve kad se sakopišo došlo u rivajitima, devet životinja koje se spominjate, koje se, znači, ubijaju, koje je dozvoljeno ubiti, i u haremu za vrijeme obreda. E, u haremu, znači, onaj zabranjeni dio okabe, zabranjen dio a, zemlje, a, i kaži u uh, ohilu, znači, a, zemlje van Boga. A, znači, čovjek a, koji je pod ihrama, ovdje je A znači onak koji nije podi hrama još preće da, da bude jel, dozvoljeno. Uglavnom ovo se sam navio, znači, ovaj hadis govorio o tome e, koje je životinje dozvoljeno ubiti, pa su neki učenjavci rekli na osnovu ovog, što je njih dozvoljeno ubiti, e, zaključuje iz toga da te životinje nije dozvoljeno jesti, da je haram njihova da se jedu. Vratit se na tu inša Allah. Uglavnom, ovakvi šarijetski tekstojeva imamo mnogo koji govori o određenim životinjima, o njihovoj dozvoli ili njihovoj zabrani. Osnova u Hrani, odnosno šarijetsko pravilo po pitanju Hrani, je da je sve dozvoljeno od Hrani, osim ono še je došlo u šarijetskim tekstojima da je zabranjeno. Osnovni šarijetski tekst po pitanju Hrani je Kur'anski ajt, u Suri Al-Anam, 165. ajt, o kojim uzvišen kaže kul la ajdu uh, fi ma uhi ili muharraman ala ta'iman yata'mu kaže ja ne nalazim uh, rec Allah džanko ono kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ja ne nalazim u onome što je meni objavljeno da je haram uh, onome ko jede ala ta'iman yakamu on ko jede ila e yekune usin da bude pa je nabrano koi životinja kaže maitatan znači strvina uginula životinja Demanasuhan, znači krv koja istekla pri klanjanja. Lahme khenzir, uh, svinsko meso. Uh, fe inahu rich, ono kaže nečisto. Au fiskanu bila li ghayr ilahi ili kaže uh, ono što je zaklano. Uh, uh, sa nečijim drugim imenom, znači u nečije drugo ime mimo Allahu la shanuhu. Znači su bude četiri stvari. Tar ye famani tur ghayr baghi wallahu فَاِنَا رَبَّكَ اَغَفُورُ رَحِيمُ Kaže, a onaj ko bude prisiljen, prinuđen, u nuždi, bez, bez želje da jede ovo što je zabranjeno i bez prelaženja u granici kada već pojede, znači samo toliko da, da se zasiti, da ne umri, znači njemu je to dozvoljeno. فَاِنَا رَبَّكَ اَغَفُورُ رَحِيمُ Zaista je tvoj gospodar milostiv i sammilostan. Znači, ovaj Kur'anski ajd je i napravio određeno razilažnimi čunjacima. Zašto? Jer ma, ima Malik, a, a i određena skupina od Ashaba, popita Odullah ibn Abbas, Odullah ibn Amera, a, a iše, a, su smatrali, znači ima Malik i ovo što smo spomenuli od Ashaba, su smatrali da je ovaj Ajed presužio po pitanju toga šta je zabranjeno od životinja. A, jer je, kaže, jasan, nedospisleni. A ono što je došlo u nekim drugim šarijaskih tekstima, a, mimo Kur'ana, kaže to se onda spodi na, na, na a, Kerahijet. Pa oni smatruje da je Mekruh, znači to je stav koji se prenosi, iako je džumhočenjaka na drugom stavu, da je Mekruh, a, znači u osnovnoj dozboj Nema znači, da ima čovjek griha, da je Mekruh da se jednu divlje zvijer, poput, a, psa, a, tigra, a, lava i tome stična, iako oni imaju, jel, ona, imaju očenjak, zub koji je došlo u drugom hadisu da je, da je zabranjeno zbog toga. Uglavnom znači ovaj je zbog toga ajte, on kaže osnova je aj aj ovaj aj. A ovo što dođe drugim melčeski tekst po hadisu kaže onda s to najviši stepen se može sve da je to, da je to mekru. A, drugi stav a, znači među mučinjake i spravnih inshallah vidjećemo to, ali ovde sam nasponje onako uzgred da se zna da se razumije. E, također, od osnovnih šarijijskih tekstu, koji govori o dozvoli, da je u osnovi hrana dozvoljene, su riječi uzbječkom vajuhilu lekom ta'i'i ba'd, vajharun malekum ha'baif, i je dozvoljava vam ugodnu, prijatnu, dobru hranu, a zabranio vam ha'baif, ružnu i ogavnu hranu. I onda ovdje imamo isto problem. Ovdje imao se problem toga oko toga koja je ogavna, ružna hrana, različito se učenjaci go toga na koga se vrača na na, na koje se ljude vrača to da oni ocjene kada oni ocjene da je neka hrana ogaona da je ružna pa skupina učenjaka kaže da se to vrača na arape u ono doba kada je spuštan Kur'an prenosio skupina učenjaka to principa nevovi i mnogi drugi učenjaci dok šejh slavim bin kaže da je, da taj stav slab iz kog razloga kaže iz razloga što što Arapi, jel, što Arapi poznaju jednu vrstu hrani, jednu vrstu životinja, dok drugi narodi poznaju druge vrste životinja i ne mogu, znači uopšte nema Arapi nemoju, znači, ne, ne znaju, ne poznaju neke određene vrste životinja. Kao što recimo, ovaj ni poznato kod njih puževi, kao a puževi, puževi postoje u, u Evropi i na neki drugim mjestima. Uh e, znači, kaži Ventemije da ispram stav stvari, da se to vraća na svaki narod, na gdje živi, ono što je njima ogavno i ružno. Znači, po ovom, šir... po ovom Kur'anskom ajtu postaje zabranja ta hrana. I onda je Škirislom je temelj donio, uh, uh, u stvari, spomenuo dokaz koji uh, presuđuje uh, na ono mišljenje koje on zastupa i mnogi drugi činjaci, nije on sam, naravno. Uh, a to je da znači, uh, pogana i ogovna hrana vraća na svaki narod u mjestu gdje živi što je njima ogavno i, i pogana. Uh, Dokad kaže zato je da je poslaniku, s.a.l.a., spomenut ćemo taj adiz, da je uvjero uh, Petrasonika sallallahu alaihi wasallam iznesen guštir pa kada je iznesen ovaj kada je upitao šta je ovo kad su rekli da ja dab da je guštir, on je kaže on je, je dosta nihti da da jede pa zgobitao što je to haram kaže ne nego kaže ja ga ne mogu ja ga ne podnosim meni je ružno rekao i njem zahranio znači arape ma je, je, znači, je takva rana guštir znači bila ogamna A kaži, nije to, to prisudlok od poslanika sallallahu sallam da o Harami je uopšte da se jebe. E, uglavnom, to, to je samo jedan u, uvod u ovu tematiku. A inače učinjaci kada govale o ovoj temi, naravno je, po drugi širijski tekstovi koji, koji govori da osnova da je sve što je odrani, da je halal, osim ono što imam širijski argument da je haram, pa sponjujem je, kur'anski ajad, kodil men haram zinat Allahi ahr aleti ahređali ibadihi wa tađi ibadim nariz. Recite, koje ona koje je zabranio Allahove je ukrase koje je on dao svojim robovima u ataybat i lepo ukosnu ugodnu ranu, od, od riska, od opskrbe. Ili Kur'anski ajet u kojem kaže uzvišeni kad fassalalakuma ma harrama alaikum Allah dželle şaanu precizno pojasnio vama ono što vam je zabranio. Kaže illa maqturitum ileyhi osim ono na što se prinuđeni ura, u nuždi u znači, unuždi, unuždi ono što je haram. U glavnom skupu namčenjaka kaže jel kategorije hrane, u opštemo kaže a, a, znači hranu možemo ukupno podijeliti na sljedeće. Prvo ono što imamo jasan šerijewski tekst da je dozvoljeno. Onda drugu skupinu hrane što imamo jasan šerijewski tekst da je haram. E, onda imamo skupinu hrane za koju koja je čija je da dozvolen zabran prešućeno šerijskim tekstovima. I onda na takav način pristupaju a, na pristupaju spominjanju te hrane. Dok, recimo, druga skupina učenjaka ne, ne, ne, ne tetira tako hrane, nego, nego kažu, kaže, postoje jel dva pravila po pitanju hrane. Prvo je pravilo, kaže, ono što je došlo k hranu i sunetu, a, da je haram, pa spomenu što je došlo, jel, poput jel, svinskog mesa, srvini, tako dalje, alkohol, tako dalje. A, a, a onda, kaže, imamo, da drugo pravilo, kaže, imamo hranu, koja se deli kaže na recimo na drugo pravilo kaže ono što je došlo u širijskim tekstovima da je od, od životinja nariježeno da su ubiju te životinje poput malo Kristofajunih hadisa znači zmija, škorpion, miš, gavran onda ovaj, što se pominje vrsta sokola i ostale vrsta što se pominju devet, devet životinja koje su spominute. Uh, kaže to imamo da životinja koja je došla zabranjeno da se ubijaju znači one koje za životinja zabranjeno da se ubijaju kaže uh, njih je, ne, da bi da bi jeo moraš i prvo ubiti uh, a znači to ukazuje da s obzirom da su, uh, su zabranjene da se ubijaju ukazuje da je zabranjeno jesti poput kaže poput uh, mravi i pčela što, što, što je došlo hadisu uh, hudhuda ptice uh, uh, hudhuda ptice uh, i kaže sure da to su tvrci Uh, Hudhude Pupavac ili, ili neki drugi jel, koji je došli za da se ubija, poput ili žabe, spomenut ćemo to inša A onda znači imamo uh, sljedeću sljedeć skupinu hrane, a to, kao, to su must, uh, mustash, mustashabat. Uh, odnosno, ono što je habajt, što je došlo u, u ajetu. Uh, to su životinje, znači, koje je ljudska priroda, uh, ljudskoj priroda je ogavno i ružno da je jede. Uh, tako, znači, klasiraju ovu hranu. A mi ćemo sada da krenuti nekim, udećemo bilo koji je red, da krenemo redom koje su stvari, koje su životine dozvoljene, koje, koja hrana je dozvoljena, ne samo životinje, znači, i hrana uopština, koja je dozvoljena, koja je i tako dalje. Uglavnom, znači, što se tiče hrane, uh, tako islamski pravnici u fiskim knjigama kažu, znači, osnova je što se tiče hrane, da je svaka hrana koja je čista, u kojoj nema darera, nema štete, da je ona dozvoljena da se jede. Znači da bude čista i da nije štetna za organizam. Ona je, ona je dozvoljena da se jede. Po tu hranu potpada, znači potpada i hajvani i biljke. Što se tiče biljke, znači to misli se ovdje na zrnosti proizvode, na, na voće, povrće i sve drugo što ulazi po to a pod pod životinje znači imamo učenjaci dijeli dvije vrste životinja imamo kop, uh, imamo kopnene životinje imamo vodene životinje uh, pa onda ima i treća skupina koja je malo komplikovanija uh, uh, a to je uh, vodeno kopnena voda, uh, životinje znači životinje koje, koje budu i u vodi i, i na kopnu uh, i o njima su učenjaci govorili za neke je došlo ne šerijski tekstovi može se jasno zgrući, za neke ne može pa i zbog toga nastao veliki razilaženje kod Uglavnom što se tiče da krenemo tim redom, što se tiče znači biljaka, znači sve biljke su dozvoljena biljna hrana, sve je dozvoljeno osim ono u čemu ima u čemu, ima, znači, čemu štetnost, štetno za organizam, pokazao se štetno i što nije nečisto. Znači to su pravila i pratovo nema potrebe da da nabroj, detalje. Što se tiče životinja, znači, životinje koje žive u vodi, u moru ili rijekama, sve životinje znači, koje žive u moru su dozvoljene po većini učenjaka ovog meta. Znači, poput riba, svih vrsta riba i poput drugih životinja koje žive u moru. Znači, ne samo riba. Ovdje ima jedno lagano razilaženje između Džumgura i Hanefija. Hanefije su na stavu da su sve ribe dozvoljene, a da druge životinje mimo riba nisu dozvoljene. I navode neke određene argumente, glavno dokazi, dokazi na strani džumura, da ulazimo u detalje, da su sve vrste životinja u moru dozvoljene. Bez obzira, znači, pa makar te životinje, već ćemo naprećemo izuzetke neke, bez obzira te životinje, znači, imale naziv, te životinje koji živi u moru, imale naziv životinja na kopnu koji su haram poput morskog psa i sličnih životinja. E, znači, e, sve, sve morske životinje ispravlja na stavu čenjaka, većina u čenjaka umeta na tome da sve morske životinje dozvoljene, e, spomenut ćemo dokaz za to i e, osim one životinje koje imaju u sebi otrova, koje su otrovne, pa su zbo, e, zabranjene zbog šterpnosti e, za organizam. Na računel mi možemo kad govorimo i o biljkama, znači kad govorimo o štetnosti biljaka, vidite pa neke gliva koje su otrovne, one su zabranjene zbog otrovnosti. Duže kao izuzetak. E, dalje što se tiče e, životinja, e, ima životinja određeni, određeni životinja koji su, e, koji su učenjaci e, proglase da su one da su one ogamne. Mustahbaha da su organi da su zbog toga zabranjene, a onda jel imamo šerijski argument za to. Navode primjer takve životinje, kaže jel, žaba. E, ah pa zbog toga kaže da ona, da ona spada s jedne strane u organi životinje, e, zbog toga nije dozvoljeno jest na osnovu Kur'anskog ajta voj haram alaikum al khabait. Ah imamo hadis. Ima vjerodostan hadis u kojem je u kojem osoba pitala Allahov poslanika sallallahu alejhi ve da li može da koristi žabu za lijek pa je došlo u hadisu, kaže neha neviu sallallahu sallam an qatli bdifda'i poslani sam, sam zabranio da se ubija žaba znači da bi se ona korisla za lijek mora se ubiti, a poslani sam zabranio da se ubija znači imamo taj hadis, a s druge strane su neki učenjaci u Cienlida da je, da je ona pogana, ogavna životinja pa onda dalje imamo uh, imamo životinje uh, poput aligatora koja takođe s jedne strane je ogavna, a s druge strane ima očnjak, ima zub sa kojim ubija, ubija druge životinje tako se hrani. Pa kažu potpada pod zabranjene životinje. Kažu kada govori da su sve životinje u moru, u osnovi dozvoljene, osim ovo što smo nabrali izuzetke, u moru i vodi misli su uopšteno, kaže svejedno da li tu životinju ulovio musliman ili nemusliman, svejedno bila ulovljena ili je izbacila voda. E, tako zvana semek tafi, znači voda koju izbacu, gine u vodi. I oko toga imamo određenje e, la, razilaženje. Opet sluha nefija na jednoj strani, kaže nije dozvoljena ta vrsta ribe, a, a džun poručenjaka nastavu da je dozvoljena štira ispravljena. Duhaz, zato je ovaj smo na početku spominjeno, a to je be mora u uh, uh, hadis li da mora izbacio velikog kita pa soshabio tu hranu do grandun i poslanik sallam pa je on rekao jel, uh, da je to ritskovi aladjašanu izbacio iz mora i i rekao mako imaš tak se doneli dajte i nama da i mi daj sa vama <hums> znači a to je ribu to veliko kita izbacila voda šta što znači presuđuje po ovom pitanju da je da je uh, u korist oni koji uh, koji kažu da dozvoljeno znači riba koja sama posabi ugine uh, osim kada naravno uh, kada dugo vremena uh, bude tako jel, izbačena pa pa jel, pa, postane, pa se pokvari pa zbog pokvarenosti jel onda da nije dozvoljeno da se jede uh, a onda naravno ovo, na ovo ukazuje jel na dozvolu uh, životinja u morski da nije dozvoljeno mimo riba i ostalih životinja koji živi u moru, je kur'anski ajat U'hidla lekum sajdu l-bahri, wata'amuh, meta'a lekum veli sejjare. Kaže, dozvoljeno je vama, kaže sajdu l-bahri, ono što ulovite u moru, wata'amuhu. A vd'laji mnabaz, radijallahu anhuma, je protumačio ovo ta'amuh, znači sajdu l-bahri je jasno, znači ono što se ulovi u moru. A ta'amuh ta znači dosnovom prevodu bukvalno i njegova hrana, hrana morska. Kaže Abdullah ibn Nabaz, kaže ta'amuh znači kaže ma lefaz al bahr, ono što izbaci moro samo od sebe, znači ugine u moru. Osnovni hadis po pitanju dozvoli životinja koji su u moru je poznati onaj hadis u kojem je došlo da je poslanik s.a.l. na pitanje esku binas raba da kada hadis od hadisa od da kada budu na, na brodu u čancu i putuju putu morem, da nemaj vode ima jak malo vodi, pa nema dovoljno vodi, je lako ako bi sa njom abdest ili imali da piju pa da li je dozvoljeno da uzmu da abdest sa morskom vodom pa je rekao huve tahuru ta amuhu Kaže eh, Tahuru ta'amuhu, kaže, njegova voda je čista, morska voda je čista, kaže, el hildu meitetuhu, i dozvoljeno je eh, uginula, uginula životinja morska, uginila znači, sve životinje koji su moru, znači ima opšte značenje ovaj hadis. Eh, sada pređemo na životinje eh, kopneni, toko što stiže eh, životinja ovi, morski, eh, kopneni životinja eh, imamo, znači, eh, možemo, znači, one što je došlo u šarijaskim tekstima da ih a to je prvo na skupina koji nači kolji se za kurban a to je od wal an'ame khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un minha takulun kao va mm. an'am an'am tosu uh, tosu uh, bahimatul anam misli se na deve uh, misli se na krave i na ovce i na koze znači on spominje še u šerijsku nekoliko ajeta spomene da su one dozvoljene ohilat lakum bahimatul anami lama yutla alaykum kad dozvoljeno su vam uh životinje takozvani odbihmeton am tu je to su ovi domaće životinje koje ljudi koriste uh, kaže osim uh, ono uh, što će vam se objaviti uh, i to je jasno jelako toga ne trebamo da argumente uh, sljedeća životinja koja uh, koji učenjačvom je dozvoljena a uh, to, to je hajl to su far konj konj uh, dozvoljeno osim hadisa džabredu Abdullah radijallahu anhuma u kojem ara dela hanum kuvidošale pa neha ne biju hajberi hayber anil duhum alhumur warakha sa fi duhum kaže dirvisin uh, sallallahu alaihi ve je zabranio na dan hayberu bitke na u bitci na hayberu zabranio je uh, meso domaci magaraca. a kaže dozvolio je a dao je olašicu u mesu uh, u mesu uh, konja Uh, po ovom pitanju je poznato razilaženje između Džumhur-a i Hanefi-a. Hanefi-je zabranjuju konjsko meso. Ima u Rivađu debu uh, Hanifej da je mekruh konjsko meso. Uh, dok je Džumhur ostala tri mezeba i većina učenjaka ovog umeta, i što je da je da je konjsko meso dozvoljeno jesti. Uh, Na no, osnovu ovog hadisa, drugih hadisa u je došlo, uh, spomenuti da su ashabi uh, klali konje i jeli to meso. Uh, onda, jel, uh, zašto? Što, argumenti Hanefija spominju neka dva hadisa koji su slabi i ne mogu biti argumenti ovom pitanju, no u, u, nači, kada su uporedili sa drugim širijskim uh, argumentima koje je došla da su ashabi klali, a koji spominjuju Buhariju muslimi. Uh, jedino postoje uh, nejasnoća to zašto onda nije uh, konj dozvoljen da se uh, kolije kao kurban, ili, uh, ili u slični upad zašto nije došlo širijskim tekstom da se koristi e to ne može viditi argument jel zabranjen. E znači najviše najjače dolazi Hanefi je, je, je taj prigovor je zašto jel, konj nije dozvoljen da sa njim polji kurban. Međutim mi imamo jel ja sa širjeske da su slabi konje i da su jeli njihove mesa. Sledeći je životinja koje koji došlo da je dozvoljeno, a to je to je hadis na Abdullah ibn Basara radijallahu anhuma u uh, kojem kaže ukile dabbu alama idete Rasulullah s.a.w. Hadis koji je bilježi Buhara i Muslima sva dva kaže jeo se uh, gušter, da je guštir, uh, misli se na, na, na veću vrstu, uh, vrstu guštira koje postoje kod narapa, kaže jeo se gušter na stolu ispred poslanika s.a.w. pa je on odgovorio, kulu uh, fe innehu halalu valakinneh, e leysa min wala kinu laysa min taami kaže jedite ga on je kaže dozvoljeno je halal kaže ali nije od mojej hrane što znači da ukazuje ovaj ovaj hadis jasno kaže da je da je guštire dozvoljeno jesti od hrane koja dozvoljeno jesti takođe je i divli cudivli magači A, a to je na osnovu hadisa od Ebu Qatadi, radijallahu anhu, da je on vidio divljeg magarca, pa ga je, ovdje s tom je slučaj, je bio za vrijeme, za vrijeme kada su ashaavi bili na Hač bili muhrimi pod, pod ihramima, zanijetli obride hađa pa kaže on je vidio ga, uhvatio i uh, zaklao ga, ubio ga. Pa je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Pitao kada hel ma'akum min lahmihi shay'un imate nešto od njegovog mesa od tog divljeg magaza?" Pa, uh, pa su oni rekli ima jedan jedan dio, stvari jedan noga od njega. Pa je uzeo Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa ga i eo. Na znači, taj hadis se potička leh Baharin Muslim što ukazuje Da je, da je divlje magarce dozvoljeno jesti za razliku od domaćih magaraca spominjem malo pri hadis u kojem došlo da nije dozvoljeno da se jede meso domaćih magaraca što se tiče također imamo odližno lagano razilaženje po pitanju zečje i van zeca spomenu, spomenu, prenosi se u hadisu dana saradijal Allahu anhu da je on da je on jel uhotio zeca i da ga zaklao Uh, pa je jedan dio poslavan, poslan, poslan, poslaniku sallalahu alijen srednima, pa ga on primio, uzeo ga i naravno jeo ga. Taj hadis također u Buhari i muslima. A imamo uh, jedan drugi stavučenjaka koji, uh, koji kažu da je meso od, od zica, da je mekruh, isprana stvar, da je dozvoljeno. Također životinja koje, koje je dozvoljeno jesti je uh, dabom, a to je u stvari hijina. Može se neko izznati od to da bude dozvoleno pošto hiena ja koprlja vaga animalsa i e i e, e, poseso da li je hiena životinja koja ima očnjak jel? u nekim arropskim knjigama spomeni da hiena da ima jel, a, da ima isti zubi da nema da se ne izdvajaju dva zuba očnjaka kod nje za razliku od drugih životinja a, pa su zbog toga pokušali da opravdaju da kaže jel da u stvari hiena da hijena ne potpada pod one životinje zabranjeni koji imaju, uh, imaju očinjake sa kojima ubijaju i, i lovi, uh, odnosno koji su, počnemo su zvijeri. Uglavnom ja? u glavnom, uh, hadisu od džabera radijallahu anhum, hadis je uh, vjerodostajan, vidješ ga u gudav, tirmizi ostali, znači vjerodostajan uh, u cijeli vjerodostaj mnogi uh, U tom hadisu je došlo uh, da je džaber rekao, pitao sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam o hijeni, o dabu pa je on odgovorio huwa saidun znači govorio je da je on said da je on ono što se lovi <gled> pa je, e, dozvolio da je, sa ovim hadisom poslanih sallallahu alayhi ve sellem dozvolio da se jede da se jede znači higina i e, a što se je ne znači opet imamo razilaže među učenjacima zbog toga Što, je skupina čini jaka smatra da se hijena potpada pod životinje koje, koje su zvijeri i s druge strane su i životinje. i da potvrda pod onaj hadis, jer je dosta hadisa kod došo da su zabranjene životinje koje imaju očnjak, koji ima očnjak i koje su zvijeri koje lovi druge koje drugi životinje lovi. Takođe od životinje koje koje spominju očnjavci da je dozvoljeno da nimod da spomnju činioci i to da da da su naslovili da pisali riječima da dozvoljeno i da se jede kokošije meso izrazog što ima i tu određeno lagano razilaženje a imao ovaj vjerodostan hadis mu tefaq ali u kojem kaže Abu e, Musa dašeri kaže vidio sam reitor Rasulullah sallallahu alajhi wa sallam yakul lahum dajaj vidio sam Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam da jede meso meso kokošije Uz uh, koko štinalov se pridružaju se i uh, patke, guske i ostale slične životinje uh, koje se smatraju ugodnom i prijatnom ranom. Također ovdje ovome se pridružaju i uh, životinje koje je došlo u, u hadisu da su ashabi jeli, a to su skakavci. Kod nas nije praksa, ljudima je ne, nepoznao kako može neko jeli skakavci, tako dalje, ali možete, možete, sad pošto preko internetu možemo sve živo vidjeti, možete naći na internetu kako ljudi ukratno tamo među muslimanima, aropika, koji jedu skakavce. Znači nisu oni mali skakavci, oni što crčije, ni dosadni, to su malo veći skakavci <tip> sjedu, koji se koji se tretira kao jako, jako ukusna hrana. Došlo u hadisa Odullah ibn Ebi Elfa, da je rekao, kaže Gazevna me anebi sallallahu alim sallam seba razavatin, kaže izlazi smo s Allahovim poslanika sallallahu alim sallam u sedam bitaka, a u, kaže sitan ili šest kaže kunna nekulu mahu djarad bili smo jeli sa njim jeli smo sa njim kaže skakavca e, hadi smo tefko na lijepišega buharija mesin znači to su otprilike e, e, životinje koje je došlo u šerijatskim tekstovima da je, da je njih dozvoljeno da halal jesti iako kako ima malo kućenjaka. kučeka sađeo na druga skupina e, što je došlo u šerijatskim tekstovima Uh, ži, uh, naglašeno uh, čije, uh, čije meso životinja, od kojih životinja mjesto nije dozvoljeno da se jede. Uh, naravno, jer uh, mi smo na, na početku rekli da je, da je osnova, da je zabranjeno od rani, uh, svaka rana koja je nečista, ogavna, u kojoj ima nečista i uh, ogavna na osnovu kur'anskog ajta, habaj, wa harma likuma habaj, Uh, e došlo u drugim uh, šerijaskim tekstovima da je da, da za zabranjeno nečisto i u kojima je u kojima šteta za ljudski organizam to se na početku naglasio. Uh, narodno uh, uh, prvo opšte poznato od ranije koja je, koja je zabranjena to odnosno došlo u, u sura el majda treći ajet, a drugi ajet, kurume talekum mejte to vodam valahmunahinzir va wa huwa mahil lil ghada taqudali na ono, da nabrano taj kuranski ajet. Uglavnom tog kuranskog ajeta je došlo da je zabranjeno kaže zabranjuje vam se mejte a to je strvina. Strvina je znači, svaka životinja koja ugine, koja ugine sama od sebe ili bude, ili bude ubijena ili zaklana na neispunjavajući znači, šarijaske šartove, odnosno neispunjavajući šartove šarijaskog klanja. Znači svaka životinja koja, nije, koja čije je mjesto innače dozvoljeno jesti i nije šerijatski zaklana, sve druge, vrste, sve druge životinje koje umru ili budu ubijena se smatraju strvinom. I one su, one su zabrane i zna se da ima određeni izuzet po pitanju ovaj, šta je izuzetak od, od, od, od, od strvine uginula životinja, su ribe iskakavci, što došlo u uh, hadis koje vrednosti koj, koj, je Abdullah ibn Omer radijelah Anhumah. Također u ovom ajatu je spomenuto vodem krv. Uh, Ispravno da svodne misli pod krvi, ona što je uh, isteknila prijelikom klanja, uh, demem en sfuhanka, koje je pojasno u, u ajatu koje smo na početku spomenuli. Uh, također u ajatu je spomenuto lahmul a to je svinjsko mes, mesa. Spomenuto u drugom kur'anskom ajatu. Kaži uvoma ohilali gajri lahi bih, i ono što je zaklano, Uh, mimo a uh, mimo Allaha džele znači nije zaklanu Allahovo ime. E uh, takođe u ayetu spomenuto uh, nekoliko uh, uh, životinja zbog načina kako, kako, uh, kako umru, kako dožive smo kažemo hanika, ona koja, koja bude uh, udavljena. Maukuza, ona koja bude udarena, muterediye. Ona koja bude obješena na nešto i tako umri na to mjestu. Pardon, Boteredija je ona koja padna iz nekog visokog mjesta pa se strmo glavi i tako, i tako umri. Natiha je ona koja je nabodena, probodena od druge životinje. I još sljedeće spominje, kaže voma ekele sebo, ono kaže što jedu, što jedu divlji zvijeri. Na kraju je, znači svi ovi životinja koji umri na ovakav način, bilo koja životinja, pa inače mjesto njihova alala, a umri na ovakav način, Uh, njihovo mjesto je haram. Uh, na, kraju, na kraju ovog dijela Ajta kaže illa ma vekejtum, osim što uspijete zaklati od ovih života. Znači, ona koja se davi, skoro je umrla od, od davljenja, ona koja je udarena, skoro je umrla od udarca, ili ona koja je srmoglavila, ostala još uvijek životu, ili ona koja je nabodena, ili još uvijek ostala na životu, da se pusti umrlava, pa se prije nego što umri, pa se ona zakolje šerijanski se zakolje na ispravan način dozvoli ono, onu životinju koja je jela neka zvir, pa nije umrla i dođe dođe insan čovjek i zakolje primak što ona umri znači onda je dozvoljeno to dozvoljeno, dozvoljeno meso te životinje jesti kaže ajte uspomeno Omar dubih i ono što bude zaklano na nusup no su kameni koji su bilo oko, oko Kabe, znači što su radili mušice, znači zakolje se, radi u ime, u ime Kipova, ili danas ako bi rekli, životnje koji se zakolju, ili kod Kaburova, kod Evlija, ili na sličnim mjestima gdje se čini širko ono što je zabranjeno. Ovo znači došlo u ovom koranskom majetu i to je uopće poznato. Također što je zabranjeno od hrani? Zabranjeno kaže ono u čemu je, u čemu je ona hrana koja štetna za organizam poput znači poput otrovne otrovne bilo koje vrste hrane koja ima u sebi otrova i poput alkohola i svake druge vrste rane ili pića koje opija ili droga danas jel to je zabranjeno u Kur'anu kada je vala tulku bi HIV na tehluke nemojte sami sebe bacati u propast sam se baciti u propast mislim da se da se da, da se Vala to vala tako da ne fucaš ni nemoj etobija 97. Naš ima dva toma dva tomači od terciru. Vala tačno ne fucaš ne moj drugi, a drugo tomači ne moj etobija sam sebe. Glavno se ovim se dokazuje zabranjeno bijanje samog sebe ili, ili na način da jedeš određenu hranu za koju znaš, ako je pojedeš da će te ti naš da će te odvesti u smrt, uh, tada posle ta hrana da na, na, zbog štetnosti zbog otrova, znači zbog alkohola, zbog opijanja zabranjeno da se ona konzumira i jede. Naravno ulazi i piće, jel? ali nije pogledao piću, ne govorimo o hranu. Također, od ono što je zabranio, kaže ma puti aminahaj, ono što se osjeća odvoji od žive životinje. Imamo neku živu životinju i pretpostavno da neko od njej osjeća komad mesa. A, taj komad, ona, ona i dalje ostane živa, jel? ili nakon toga umre, nije bitno. Jeden je to komada mesa nije dozvoljeno na osnovu, na osnovu hadisa vjerodoslovnu ono koje od Abu wa'aftal alayfi'a u kojem je došlo, ma, da je poslanik s.a.v. rekao, ma huti aminad behimeti, wahiye hajye, fa huvameyha. Ono što se osjeće od, od, od, od, znači, od domaćih životinje, če znači, je halal, a ona, ona je živa, kaže to je strvina, znači nije dozvoljeno da se jede. Takođe od životinja koje su, koje su zabranjene, a to su jel, divlji zvijeri. Divlji zvijeri e, misli se na, znači, na životinje e, koje živi na kopnu, poput lava, vuka, tigra, e, psa i sl. E, na čvrljenosti taj oči onaj je poznati hadis od Ebu Salibeta Hushanija, da je poslani, ali, da je on rekao, kaže, neha Resulullahi, salallahu, salallahu, salallahu, Kaže zabranio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem an kulli dhi nab min sibah. Zabranio i kaže svaku meso svake životinje koja ima zub, očnjak od od uh, divlji zveri, od sibadi divljih zveri. Uh, ili u, u drugom hadisku od Muslima, u drugom rivatu od Usmana kod dhi nabi min sibah fa akluhu haram. Kako je svaka, uh, svaka životinja koja ima očnjak od divlji zveri kaže E, njeno jedinje je haram, njeno miso je haram. Sad, ovdje imamo jedini problem, je ovdje, kod ovih životinja, znači... Ovaj, ovdje imamo problem, znači ono što sam malo prije spomenuli, da su došle neke životinje e, e, da su halal, da se jedu, a potpadaju je pod ovu osobinu. I malo prije sam spomenuo, na početku sam sam spomenuo, da ovu skupinu životinja, dilji zvijeri koji imaju očnjake, e, da imamo razilažnik koče, kočenjaka po, po po pitanju dozvoli jedinja mesa ovih životinja, da se izdvojili tu ima malik... Abdullahi ibn Abbas ibn Amr i Anhum, da su oni na osnovu onog Kur'anskog ajtaja Sure Majde, spomenuli smo te Kur'anske na početku, kul la ja ejidu fi ima uhije ilaje muharremen, ala ta'in min jakamo, ja ne nalazim ono onom što se meni objavljuje da je haram onome koji jede, osim strvina i tako dalje, što se spomenu svinjsko meso, krv, imam ima Malik, ima mali, znači ovo troje sahabatka su spomeni, on su nastavio da ovaj ayet je osnova. I ono što došo nakon toga, znači to može kaže najviše didir, da se digne na stepen makruha. Pa tako da kod imama kod imama malke, poznat mali kisko da je dozvoljeno jest je meso. Ili meso od buka, ili od, od, od lava, od tigra, od divljih zvijeri. Znači kaže makru, znači pokuđeno. Znači nije haram, nisi, nisi griješio. Dok ispran stav, znači je znači mu um je džunghu ručenjaka, a to je na osnovu ovog hadisa, da onaj ajet je objavljen u Mek, onaj ajet koji je spomenula prije, on je objavljen u Mek, pa ono što je poslije objavljeno od, i u Koranu i u, Kor u Sunetu, što su dodate druge životnje koje su haram, koje su uh, spomenute u drugim ajetima i drugim hadisima, znači one su pojašnjenje tog ostalog što je zabranjeno u Šerijetu, a ne da se sve što je haram skraćuje samo na, na taj ajet gdje su spomenute uh, te stvari koje su haram desu jedu. Takođe dozvan, ovo što se tiče znači ovi zviri, a što se tiče ovaj ptica koje imaju pa ka kanđe, takođe došla došla hadis od Abdulah ibn Abbas radijallahu anhu da kaže Neha rasulullah sallallahu alejhi ve sellem an kulli dhi nabin sibakari wa an kulli dhi mikhlab min at Ovaj prvi dio poznat, znači Allahu posani sallallahu alejhi ve sellem kaže zabranio a zabranju životinje koje imaju očnjake od divljih zvijeri kaže zabranio je svak, svaku svakoj koja ima kanđe od od ptica našu o znači hadisa zabranjene su zabranjene su ptice koje imaju kanđe da ina navodim znači rijedno koga se tu misli misli se na znači na, na orlove na sokolove na na ima životinje znači koje imaju kanđe E, Također od zabranjenih stvari je zabranjen, kaže, zabranjeno je, zabranjene su e, ptice koje jedu, koje jedu, uginule životinje strvine. Zašto su one zabranjene? Ko, koji način? Zovu kod nas je li strvinari, kako zovu te životinje ptice? E, lešinari. Može ovo je strvinari. E, zato što su one ogavne. Zbog toga, znači, po pod Kur'anske ajetu, boju harim alikuma kabajt. Znači, zbog toga potpadaju pod, pod Kur'anske ajetu, koje je zabranio da se jedu ogavne životinje, jer jedu nešto što je, što je uginulo, jedu, jedu ogavnu hranu. E, Ovom je se također pridružio, znači, za ono što došlo u širijskim tekstom da, da je zabranjeno životinja, kaže zabranjene su životinje, e, svaka životinja u kojima je došlo posticanje da se ubiju, da budu ubijene ili dozvolena da bude vjena ili ili da možemo stehav da budu vjena poput kaže zmije škorpije miša i sokola kao, taj hadis na četku spomenu. Hamsumin davab كله هنا فاسق فواسي kaže pet životinja sve svone kaže što to ubijaju se i u haremu i u, u van harema harema haremu mislono zabranjen dio oko Mekke zabranjen dio zemlje Pa su nabraniti ti peti životinja. Na početku, da, da je došlo u drugim hadisima, da nije samo pet životinja, da da ima čak u Rivajetima, drugim što je došlo, čak u Puhari. Jel? A ovaj hadis je u Teflika leke. U njemu je znači, došlo da, je, da su od pe, od tih peti životinja, da su u stvari, da je gavran, da je soko, da je, da je škorpija, da je, da je miš i pas koji ujeda. Ili neki kažu jesan pas. A u drugim je došlo da ubrana zmija, navedena onda divlja divlja zvijer koja napada, onda vuk i tigar. Tako da je dignut na steban na sedam životinja što da što u drugim rivajima period uslojenjem. E sad ovde naravno je ovde imamo opet razila učenjaka koji neki kažu učenjaci ne mora značiti ako je ako je došlo je došlo posica je dozvada budu bijene da je tim da je time je da su te životinje time i doz... da nisu dozvoljene da se jedu. Uglavnom većina učenjaka u gometa, džumur učenjaka je na stavu, da onih životinja u kojim je, došlo, u je došlo, došlo širijski tekstu da, je, da se postiče ili dozvala da budu ubijeni, da se ubijaju zbog njihove štetnosti, da nije dozvoljeno njihovo mezo. Duga tu tema da analiziramo toga šta je razlog što su Da li, su, da li su one uh, dozvoljene da se zato što su štetne ili ima neki drugi razlog i tako dalje, ima i tu uh, lagano razlizađima učenjacima. Uh, Spomenuti smo uh, malo prije, kada smo govorili o životnjama koje su dozvoljene, domači magarci da došlo u hadisu da, da je zabranjeno da, da se jedu, me je su domači magaraca, kao u hadisu od džavara radijallaha anhu, Hadis Mutefekov na lehi kaže, uh, neha, A Nebi sallallahu alayhi wa sallam na dan Hayberan al-Humur al-Ahliya kako sanis sallallahu je zabranio na dan Haybera da se jede meso od, od domaćih magaraca. Također ovde učenjaci spomenu kako ma i yustakhba min al-atima hrana koja, koja je ogavna i ružna takođe potpada pod ovo pravilo pod, pod zabranju hranu pa tu spominju, jel, Spominju, učenjaci spominjuju i tu uh, zmiju i miša, uh, muhe i znači, ove insekte, pčele, mrave i tako dalje. Spominjuju iz ovog konteksta. Vraćujete na kuranske jade, uh, Oju harima ali komu nekabajti, vam ogavna i, i, i ružna jela. Uh, a mi imamo također, učenjaci uh, uh, spominju iz i životinje koje nije dozvoljeno da se jedu njihovo meso, u kojim, u, što je došlo u hadisima, uh, da te životinje nije dozvoljeno ubiti. Kao što je došlo jer, prije, prije toga žabu, da je došao hadis u kojem dozvoljeno hadis da, nije dozvoljeno, da je ne, zabranio Allaho poslanovi da se ubija žaba. Uh, a također imamo na hadis vjerodostojan, bilježi Ebu Dawud imamo Ahmed ibn Hibban, vjerodostojan hadis u kojem je došlo kaže nehar sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in min adwab kaže zabranio Allahu poslanik sallallahu sallam, da su ubijaju četiri četvero od životinja četiri životinje pa je na, naveo tu kaže nemle a to je mrav nahla to su pčele nalao pečolovazije osel onda hudhud -hud, a to je kupavac i, i sura to su ptčici znači te četiri životinje spominjete da je zabranjeno njih ubijati pa kažu, a, znači ne može biti dozvoljeno da se jede njihovo, da budu kao hrana, budu dozvoljeni kada je zabranio njihovo bijanje. Da bilo, da bilo dozvoljeno da se jedu, znači treba, ne bi bilo zabranjeno da se ubijaju. Na osnovu toga se zaključuje jel, da nije dozvoljeno da se one, da se one jedu. E, također učenjaci kada e, govori o zabranju hrani, navodi ovdje i takozvanu e, e, dželale. A to je u stvari, e, životinja životinja koja jede neđaset. Pod neđasetom se ovde prvenstveno misli, vedemo, pod neđasetom se ovde misli da jede ljudski izmet. Znači, ako jede palegu ono, životinsku, znači to se ne smatra. Znači, imamo razilož, počakve, ili uopšte neđaset, nije neđaset. Ja. Ako jede ljudski izmet, znači onda se smatra da, da ta života naživa se imenom djedlale i došlo je u hadisima da je te da je te životinje zabranjeno jesi kao što je došlo u hadisu koji bilježi Abu Davud ibn Maji i ostali vjerodostavni hadis u kojem došao kaže Neha sallallahu alaihi ve kaže an ekli jallale zabranio Allahu poslanik sallallahu da se jede životinja djedlale u stvari to je životinja koja jede najas odnosno ljudski izmet a međutim ovde sad naslo jedno ovaj veliko razilaženje kod toga na koga se odnosi ovaj, koja životinja potpada po tu koja jede na đanse kako znamo jel, koja je to životinja znači malo tu lagano razilaženje pa jedna skupina kada životinja postaje ta jelale koja koja jede na đanse pa jedna skupina učinjaka kaže dovoljno je, dovoljno da, da samo vidimo jednu da ona jede na đanse samim tim automatske postala potpada pod propis životinje. Druga skupina Čenjaka kaže, ne kaže, kada ta životinja, kada osjetimo da ona počne da smrdi, da osjeti se neugodan miris od nje, a osjetis od nje nego da vidi samo ako što počne da jedi neđžaset. Je. Treći razumno učeniaka kaže potpada pod naziv te generalne ali životinje koji jedine đžaset. Onda kaže kada većina onog što se ime se hrani bude u stvari neđžaset odnosno ljudski izmet. Jo, treća hala zna najbolje znači od na, na većina učeniakovog umeta. A onda posle toga također se nastavlja razilaže oko vrste oko uh, oko propisa jedenja mesa ove životinja. Pa imamo uh, prvi stav učeniaka koji kažu da je u osnovi da je dozvoljeno jestovi životinjama. Bez toga a, pa se slož što učenioci da je dozvoljeno jestovi životinje nakon što se kad se utvrdi da one jedu neđržaset, pa se zatvore određeno vrijeme jedu čisto hranu. Slož što učenioci da je dozvoljeno jesti. Al se razilazi bez tog bez tog Bez tog zatvaranja a, znači sprečavanja da jedu neđaset i hranjuje se čistom rano kada je dozvoljeno. Pa skupina učenjaka kaže jedna da je, da je dozvoljeno njihovo meso bez, bez zatvaranja da se jede. A ove hadise pokušavaju tumačke na, na, na raznorazni način. Onda druga skupina učenjaka kaže da je mekruh da se jedu, a ne da je haram. Treća skupina učenjaka, manja skupina učenjaka kaže da je haram da se jede u ovom mjesto. Da se haram to se jede sve dok se ne zatvori naravno sve govorimo do dok se ne zatvori e, Allah za naj, naj, znači, naj najviše znači najviše većina učenjaka u umetna stav da je kruh da jeden je tog a, mesa mecru zbog znači bogom uči da bude štetno za organizam a, a, da većina učenjaka nastavu znači da je mecru ovo meso ovakvih životinja sjedej a onda su učenjaci posle toga takođe razišli po pitanju životinja a, koliko te životinje treba da se zatvore da bi postale čiste Uh, pa jedna skupina jedna je kažu da nema tu da ni došo širskim tekstima određeno vrijeme je treba zatvoriti znači mu sa hanefije i šafi pa druga skupina kažu da je treba zatvor sve bilo koje životinje najmanje tri dana treba zatvoriti nakon tri dana poslije nje no miso halal uh, treća skupina učenjaka su odredili tačno kaže nisu životinje sve iste veličinom Pa kaže, recimo, da imama Ahmad se prenosi, kaže, e, ptice, kaže, kokoši, treba zatvoriti tri dana, ovce, kaže, sedam dana, e, krave e, i deve, četrdesije dana. Dok kod e, hanefija se prenosi, kažu deve treba četrdesije dana, krave, dvacije dana, ovce, deset dana, a kaže, kokoši, tri dana. U Uglavnom, za ovo nema, za jedno ovo spomenuto, nema neko širijeske argumenta koji e, kao dokaza to što sam navodilo. Tako da je najspremi najbliže ovo je da se se te životin za da to koliko toliko da se pročisti njihova rana jer se ne mogući da, da jedu na čistoj e, pored ovoga znači e, imamo e, imamo učenja se nekim detaljima, nekim drugim životinjama poput toga da li je dozvoljeno da se jede da se jede meso od li, od, od lisice, pa da li je dozvoljeno meso mačke da se jede e, od ježa Imamo kod ako jedan ti životinja lagano razilaženje. po pitanju lisice i i mačke ispravno je sad da nije dozvoljeno da se jede ni ovo meso zato što imaju očnjake. Euh zbog toga potpada pod na hadis svaki mi zabran svaki mesa svake, mjesto, svake ima očnjake. Po pitanju ježa euh većina šnaka smatra da nije dozvoljeno da se jede jež zato što je potpada pod životinje koje su tako koje su ogamne. Znači, o, o, pod, pod ogavni životnje potpadaj, zbog toga nije dozvoljeno, dozvoljeno da, da se jede. A hadis koji je došlo u tom kontekstu ima slabost u srbu. I s ovim smo završili ono najbitnije neki mešto što se može reći po pitanju rani, koja je dozvoljnja, koja, koja je zabranja. Svanika the... Allah, ume bebi, hamt, keškad, ne, the... ne, the... ne, the... ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,